Даша хотіла тихенько вийти з палати і мало не наткнулася на інвалідну коляску. «А ти що тут робиш?» – запитала вона Андрія, який сидів у колясці. «Я не чула, як ти під'їхав. Я проїздив повз, коли почув, як ти читаєш. Це було здорово!» Наче перепрошуючи за ненавмисно підслухану розмову, сказав хлопець. «Дашо!» – тремтливим голосом покликала її бабуся Марина. «Підійди до мене, дитинко!» Даша підійшла до старенької, втерла долонькою дві сльозинки, що текли з її згаслих очей. «Мені так хочеться великий букет білих троянд!» – сказала жінка. «Візьми в тумбурці гроші і купи мені їх!» «У подарунок». «Ну, якщо я візьму гроші, то це буде покупка, а не подарунок», сказала Даша і запитала. «Завтра вранці принесу. Гаразд?» «Ні, сьогодні», тихо сказала бабуся. І Даша зрозуміла, що це кінець. «Я зараз. Я швидко», сказала Даша. Бабуся Маша жестом руки зупинила її, дістала десь із-під подушки гроші і простягла мовчки Даші. Андрій теж подав дівчині гроші. Даша відпросилася у старшої медсестри з роботи, накинувши поверх халата шубку, вийшла на вулицю. Вона зупинилася, роздумуючи, де є найближче місце, в якому можна купити квіти. А згадавши, що їх продають зовсім недалеко в підземному переході, Даринка майже побігла, боячись спізнитися. Серед розгуляних протягів стояли рядком жінки в теплих шубах і курточках із червоними від морозу обличчями, пропонуючи перехожим купити рідкісні квіти. Даша одразу побачила білі троянди. Вони стояли просто на землі, у відріз водою потерпаючи від морозу та вітру. «Білі троянди, букет!» – попросила Даша. «Скільки тобі, дівчинко?» – запитала червонолиця жінка, знімаючи теплі рукавиці. «Хоча б штук дев'ять!» – сказала Даша, подаючи гроші. Жінка перерахувала гроші, засунула їх у кишеню курточки і сказала, «Вистачає тільки на шість штук». «Мені треба дев'ять. Я доплачу», – сказала Даша і дістала свій гаманець. Даша поверталася назад так швидко, як тільки могла. Вона відчувала слабкість у всьому тілі. Ноги підломлювалися, коліна тремтіли, і її вирвало. Віддихавшись, хапаючи ротом свіже повітря, як риба на суші, вона знову перейшла з кроку на бік. «Тільки б не спізнитися», – стукало у неї в скронях, змушуючи рухатися ще швидше. Вона зі щасливим обличчям увійшла до палати і простягла великий букет білий троянд, що виділяв тонкий аромат бабусі Марині. Та хотіла простягнути руки, але сил вже не було. Тільки жовті з випнутими суглобами пальці – зробили ледь помітний порух. Даша опустила букет квітів на груди старенькій, узяла її за руку і поклала зверху квітів. До палати почали підходити ходячі хворі. Вони в тихому мовчанні зупинялися біля відчинених дверей і завмирали. «Ваше бажання, бабусю Марино, справдилося?» сказала Даша посміхнувшись. Останнє бажання ледь чутно промовила старенька. Її пальці поворухнулись, обмацуючи ніжні пелюстки білосніжних квітів. І на обличчі з'явилася блаженна посмішка. «Дашо, почитай, ще вірші почитай, Даша помітила, як ослабнув голос бабусі і озирнулася на присутніх. Ті дивилися на Дашу з надією в очах, і вона не змогла відмовити. «Вікнами до сходу ставте, люди, хату, щоб ранкове сонце першими зустрічати!» почала вона читати зовсім тихо. «Щоб пізно лягати...» Рано вставати, щоб добро, як сонце, іншим дарувати. Усі, завмерши на місці, слухали, як її голос розлітається тихою музикою, пестить слух. Голос Даші набрав сили й окрилений натхненням, розтікався ніжністю. Вона глянула на обличчя старенької і побачила, що по ньому тиха тінь сповзла від чола вниз, і воно почало набувати вічної покірності та спокою. Даша зробила невелику паузу і дочитала до кінця. Кажуть, старі люди мудре щире слово. Коли сонце у хату Проживеш? Чудово!» Примітка «Сіра!» – кажуть старі люди. Хтось із хворих тихо схлипнув, а бабуся Маша сказала «От і виконали останнє її бажання». Старенька поспішно перехрестилася, а Даша, прокотувши клубок, що застряг у горлі, підійшла до застиглої старенької зі щасливою усмішкою на спокійному обличчі заплющила їй очі. Розділ 34. Даша отримала чергове повідомлення від Сергія і, сівши зручніше на дивані, прочитала: "Не знаю, що б я робив без тебе, Дарино цими довгими зимовими ночами. Вони схожі на море взимку, коли навколо непроглядна темрява, навколо ні душі, а ти стоїш сам на березі, а внизу під страшне сумовите виття вітру вирують темні чорні хвилі. «Дарина, я не була взимку на морі, тим більше не бачила його в нічний час». Сергій, а де ти бувала? Дарина, майже ніде. Сергій, не може бути. Дарина, виявляється, може. Сергій, у вас у селі є річка? Дарина, невелика, але красива. Вона губиться серед комишів і верб, ховаючись від людських очей, наче сором'язлива дівчина. Сергій, тільки познайомившись з тобою, я став помічати такі дрібниці, на які раніше не звертав ані найменшої уваги. Напевно, ти завжди приносиш радість тим, хто поруч із тобою. Дарина, не мені про це судити. Сергій, я не обтяжую тебе розмовами про Віталіну. Дарина, що ти? Справжня любов приходить не до всіх. Вона часто обминає чоловіків. Але тебе вона не забула. І випробувати це почуття – вже щастя. Сергій, ти думаєш, тебе Олексій розлюбив? Назавжди? Даша задумалась. За весь час листування із Сергієм їй вдавалося уникати розмови про свою хворобу. Вона вважала, що Сергієві нема потреби знати про неї. І зараз, якби вона могла розповісти всю правду про причину розставання з Льошкою, Сергій би її зрозумів. Але Даша твердо вирішила, що ніколи своєму невидимому другові не напише про власну хворобу не бажаючи викликати у нього до себе почуття жалості. Поміркувавши, вона написала, «Любов, якщо вона була,